وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله انه روايت قال رواي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات مال الله الحبيب صلى الله عليه وسلم نا یاد کړيو و يايني ذو قسم علم ذو قسم علم مې یاد کړي او لوخي مې دکړي دماغ مې دکړي فاما اهدهما هر شي يود دي دوانو علم نو فبسستوه فيكم ناغه ما ظاهر کڑے پتا سو کی امه ظاهر کڑے خلق لميقولوا چی مزداسبه کې رکوب زده کې زکات زده ورکه يو علم خو دې تر خور کو وعمل اخروا بالعلم نه فلو بسستوه کشر داز خور نقط عاذ البلعوم ودا مرایب پریکلیشی یعنی مجرط عام دینه کومیلن برات ده ودا غخبار د ختن دیو د ملاحم نی چې الله حبیب ویلو قریشو کې ودا څخه خلق پیدا کی دایدا لا څخه د امت ته نقصان رسی دای نو موری ورته خیال دی ټول کې دې په اظهار چې د شریعت حکم نو شه باز شه چې ظاهره نواری کې بغیر د فتنی نه بل شي نه یو هغه لم دې چې داغې د امر بالمعروف نه یم المنکر د جواز نه نا او نارواوالی سره تعلق ده دا چې علم پټول ګناه لا یو دالې دا چې فتنو حالات ورته الله حدیث فرمایلی چې دا څخه فلانې و راځي فلانې و راځي لقد ابيد دعوا واستعوذ بالله من راس الشيطان و اماره الشبيان اے رب العالمین زد نبی رسول اسلام د وفات نه فسغش پیتم کال د ہجرت چو وی دین درنه پناهی وادم ابو بکر رضی اللہ عنہ او الله پناهی درنه غوادم د امارت د ماشومانونا دیکې ویشاره و یزید نو اللہ دت د دعا سی قبول کہ چې یزید حکومت راتویو کال مخ کې د ابو بکر رضی اللہ نو وفات مدینه مراد د غدی لکه بازی روایاتو کرا غلی چه فساد دا دین بای علایه دی او غیل متم من صفحای قریش سالکان بای او د دی وقفان و دی قریشو نو بای نو دا آغای پلاسو با دین کی فساد رازی نو دین مراد اغا امراد جور دی د ظلم او د صافی اغا امرا نو ویوخو می در لخور کو خب العلم داسده که خورو می نمری بکٹش دیو جنگور باز علماء کرام م مساله ذکر کړي چې ذا باوامل ذکر کيده بانه ذکر کيده د بازي مسلې په ذکر کولو کې سيواد امتن پمنس کې د اختلاف راتلو به لسوږي زکه بازي کتابونه په مساله ذکر کی وې دا هغه مسلې نه چېز ده کې به خوشاله به خيدا نو دایو علم داسو چې د دې د ویلو حکم نور راغلي لکه درازي او خبر سو چاله دا دراز خبر وي چې الله حبيب دلکړي خو د دې د وینا حکم نو شوي ورنہ صحابه کرام وشان سو صحابه کرام وشان دا چې باځله روایت کې وتا سناشه بوهر رضی الله عنه کې تاسو چارې پرې مري کې رہی او زه هم چې د چارې راښکونه به مخکیم د خبرو کړې نو بندوم به نه خدای دی حکم نو شوې زکه د علم فرولنا وایما ده الله د حبيب نه دوا کسم علم ذکرې يوم در کې خور کو بیان نکو عربل کفروق دراغه د خورول حکم نظر اغله او دا غرید خرول کې څه फायदा نشتا نو دا مړای به پری کړی شي رواه البخاری او د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړی دی سپیتمشتس ته تاسو